Дуже вродлива і дуже самозакохана панночка. Красивішою від неї не було в околиці і поза нею. Звісно, не мала вродливиця спокою через надокучливих кавалерів. А оскільки кохала щиро панна лише себе і ніхто їй не був потрібен, то вигадала заради забавки таку гру давати загадувати залицяльникам різні нереальні завдання. Ну, майже така, як ти, машу. Хто виконає їх, міг стати чоловіком, красоні. Завдань було лише два на три, як то зазвичай буває в казках. Перше. Побороти здоровенного бека Голіруч. Після першого завдання всі кавалери, які погоджувались на те, або гинули під копитами страшного розлюченого звіра, або залишалися каліками. Ні разу справа до другого завдання так і не доходила можливо, тому, що кожен хлопець не припав до серця вродливиці, а можливо, тому, що насправді любила вона щиро тільки себе. Та ось одного разу проїздив містом бравий козак Іскра. Врода дівчина засліпила розум відважного парубка. Хоча хлопець сподобався панці, все ж вирішила вона для годиться і його випробувати. Іскра диво швидко розправився з лютим биком, позбивавши йому руками роги. Друге завдання здалося козакові ще легшим. Викупатися в рідці між трьома джерелами. Він стрибнув у воду і не випірнув. Легенда запевняє, що річка забрала мужнього казака собі за чоловіка і навіть тіла не віддала. Жаль, охопив душу в підійшла паночка до краю річки і скотилася з її щоки скупа сльоза простісінько у воду. Одна однісінька. Хоча до того вона ніколи не плакала, та й не усміхалася, щоб не псувати красу сволечка з моршками. Це був єдиний чоловік з-поміж тисячі, який справді сподобався. Наказала панна побудувати через річку, в якій загинув козак, міст і назвати мостом втраченого кохання. Та на перекір бажанню в міст стали називати мостом скупого кохання. Про яку любов можна говорити з такими бажаннями? Що трапилося далі з паночкою, легенда не розповідає, як і не зберегла для історії імені Гордячки. А от міст і досі називають мостом скупого кохання. І звідки ви все знаєте Олександра Петровичу? Ах, напевно. Я зателефоную Сєрому і вибачусь. Такий дурин, де я, переконали. Олександр скосив очі на Машинку лежанку та продовжувала витріщатися на вітрину. Стоючи у півоборта, однак котики губу дівчини були трохи підняті, вона посміхалася. Це, Маша, зробиш згодом, а зараз дай мені, будь ласка, для мого... «Вушка три пакети того, що завжди». Маша кидається з завидним завзяттям до прилавка. Олександр Петровичу тут тільки один. Зачекайте пару секунд, я метю підсобку винесу». Дівчина біля вітрини на вздогін Маші ледь чутно гукає. «Машо, я піду, на роботу спізнююсь. За ввечері, тоді й договоримо, бувай». Вона повертається до Сашка обличчям, пильно якусь мить дивиться на нього, кидає ледве чутне до побачення і миттю вибігає з крамниці. Та це ж новенька санітарка з їхнього відділення. Дуже тиха й спокійна дівчинка. Ми сестра Лідочка не нахвалиться нею. Працюємо у себе вдома. Молодець. Думала, що молоді так працювати не вміють, тільки вже надто мовчазна, зайвого слова з неї не витягнеш, і в очі чомусь ховає. Мені здається, що вона часто плаче, нерозділене кохання, напевно. У молодих це часто. Чоловік стоїть, мов паралізований. До цього Олександр не звертав уваги на дівчину. Та, що ховає очі, щойно. Обпекла його ними. На нього дивилися Оксанині очі, але цього не може бути. Оксані зараз, як і йому сорок, та й живе вона в столиці щаслива та сімейна. Бабуся казала, що десь місяць назад зустрічала Оксанину маму і та запевняла, що у доньки все гаразд внучка збирається на навчання в Англію. Та й ця дівчина не так вже й схожа на Оксану. Чорнява, висока, ніс іншої губи, але очі. Оксанині очі смарагди під сонцем. Олександр Петрович, візьміть, будь ласка. О, Мар'яшка вже пішла? Ви не думайте, вона не горда, лише мовчазна. Мар'янка дуже хороша. А ви її хіба не знаєте? Вона в лікарні санітаркою працює, здається навіть... У вашому відділенні. Вона неї вдома, якісь там неприємності. Мар'яшка не каже, які. Але думаю, що то проблема з предками. Тобто батьки вміють настрій зіпсувати. Повірте мені, от вона й журиться. Передавайте вітання від мене Василині Степанівні та вушку. Олександр автоматично розраховується з Машею, Кидає через плече лаконічно. Дякую, обов'язково. До побачення, та виходить з крамниці. Що, допрацювався. Знову примарі минулого заполонюють розум.